A Pas de Tortuga, una mirada a la cultura en per en Carles Penya. Hola, molt bona nit, benvinguts, oients. Un dia més us donem la benvinguda al programa A Pas de Tortuga. Uh, hola, Neus. Hola, nit. Carles, bona nit. Aquestes darreres setmanes hem dedicat el nostre espai a conversar amb responsables de les dues mesquites molletanes. D'una banda, la comunitat islàmica de Mollet, situada al carrer Diputació, representada pel senyor Mohtar Harup, i per l'altra banda, l'associació Al-Huda del carrer Sant Ramon, representada pel Carimen Asri. Ells van estar explicant-nos totes eh, les activitats que feien a banda de les dedicades al culte i que feien allà en els seus locals i també quins problemes tenien. Eh, també ens van manifestar que sobretot els problemes que tenien eren problemes d'espai. Eh, avui tenem nosaltres el senyor Josep Maria Garzón. Bona nit, senyor Garzón. Bona nit. Bona nit. Regidor de Planificació Urbanística de Mollet. Eh, bona, eh, benvingut a Pas de Tortuga. Bona gràcies. Ens consta que fa unes setmanes, cap a finals del mes de febrer, crec recordar, no sé si era el 26 de febrer, hi va haver una reunió del consistori amb responsables de les diferents comunitats eh, religioses de Mollet, llevat de la Catòlica, i en aquesta reunió eh, tots van plantejar quins eren els seus problemes i les seves necessitats. Com ja hem dit abans, en el cas de les dues associacions musulmanes, el problema principal era un problema d'espai, Sobretot amb dies puntuals, per exemple, els divendres, que és el dia sagrat d'Islam, doncs, eh, a la plegària de Doher, que és la del migdia, eh, hi havia bueno, un amuntament bastant important de, de gent amb els dos, en els dos locals i l'aforament es fa fa molt petit. Tant el senyor Harru com el senyor Nasri ens van comentar que feia anys que estaven buscant solucions en aquesta manca d'espai i que de moment no s'havia arribat a cap acord amb l'Ajuntament cap sobre quin, les zones on es podia instal·lar o quins locals podien, podien fer servir. Uh, Senror Garzón, ens agradaria que ens donés la visió de l'ajuntament i que ens lis una mica són els, o qui quin, quins, quins són les, la, quina és la seva visió i quines solucions en tot cas es poden donar en aquestes dues associacions. Bueno, en tot cas... Eh... El, el planejament preveu diferents espais segons les diferents comunitats religioses, que a la ciutat de Moït n'hi ha unes quantes, a part de la, de la catòlica, que és la, la que porta més anys o la més arrelada, i possiblement la, la majoritària a la ciutat. Hi han hagut diferents reunions últimes, alguna alguna específicament amb, amb la comunitat eh, amb la comunitat musulmana, a on se'ls ha ofert eh, diferents espais de la ciutat on seria possible treballar eh, doncs ubicar-hi, no necessiten una mezquita, perquè en tot cas els dos locals que ja han estrictament no són mezquites, sinó que són locals de les associacions, de dues associacions diferents, o intentant altres coses, doncs uh, unes persones van a resar, perquè com suposo que sabem més o menys tots, per resar no és necessari, musulmans per resar no necessiten anar uh, a la mezquita, és a dir, no és per posar l'exemple com la missa del diumenge vols catòlics, que irremediablement, uh, si vols complir amb el deure, has de sistemitzar, doncs, per resalt, no cal anar a un local concret, sinó que és suficient que estigui a un fer un tet, a un eh, fent-ho senzillament, jo, que se'ls he ofert diferents opcions. En tot cas, és una cosa, doncs, que té algunes implicacions perquè requereix uns locals de determinades dimensions, perquè belluga en determinats moments a força gent i perquè no és una solució senzilla i perquè l'efectivament el que no farà l'Ajuntament serà assumir cap despesa eh, amb, amb un local ni amb un espai eh, per grans per, per fer-ho servir com a serveis religiosos. Aguants, sí consta fa... que ells en cap moment veja almenys on amb nosaltres ells en cap moment demanen un espai que se'ls cedeixi, sinó que estan disposats a un espai de lloguer o de compra... Efectivament. A part de això, l'Ajuntament, doncs, ja fa, no recordes tres o quatre anys, doncs, quan arriba el Ramadà, els cedeix un espai, que és l'espai eh, més gran del que disposa l'Ajuntament, per que no té cap altre ús, doncs, durant uns quants dies, o durant unes quantes setmanes, que és la que era l'antiga magatzem de, de l'EFA, en aquest cas sí que les dues comunitats s'ajunten en un sol espai i es segon que realitzen, doncs, el celebren el ramadà durant les setmanes, les setmanes que duren. tot cas, hi ha diferents espais, ells tenen d'optar i tenen que decidir. No cal amagar que l'ubicació d'un centre religiós, no només musulmà, sinó alguns centres religiosos també, els eh, cristians doncs, generen eh, polèmica eh, amb els veïns. De fet, ha passat amb en algun espai eh, religiós no catòlic i han hagut, doncs, algunes vegades alguns problemes amb els veïns respecte a l'an Renou o no que produeix eh, aquest tipus de celebracions. De fet, ells són conscients d'aquests problemes amb els veïns i clar, també el que, el que han manifestat aquí és que són els primers interessats en trobar una solució també. Ens podria dir quines, quines zones els hi han ofert? Doncs, espera, uns... No, no, seria uf, ofert cap. Seria, bueno, ofert. No, doncs, en, pues, en tot, tot cas, a la, zona, o... a la zona de Campana nosaltres creiem que eh, per la mida de, les, de, de naus que hi ha és possible ubicar un centre d'aquest tipus tenint en compte que necessàriament estem parlant d'un únic espai on almenys si ho tinc entes jo, les dues les dues comunitats, com almenys a alguns temps així ho hem parlat, i tenen en compte els espais que tenen ara les dues comunitats, que és cert que de manera puntual doncs és possible que estigui ple, però això de que tots els divendres està ple, doncs, diguem jo soc allà de... Home, a nosaltres ens consta, eh? perquè, de fet, abans de plantejar això, hem anat a fer, i hem, i hem anat, tant a l'una com l'altra, de fet, hem, hem fet fotografies de, de l'interior, i ons consta que que vaja que estan plens, plens En tot cas, eh, jo sóc veï duna de, delles pareta en pareta, concretament la del carrer Diputació, per la part de darrere i met el carrer Minister. I les pràctiques habituals home, doncs, uns dies ja més gent altres, el divendres i ja cert que el divendres al mitjà i van, eh, més homes a eh, Arrasar, perquè en tot cas ells tenen que juntar-se, prendre l'opció i fer-la, però se'ls ha se suggerit algun espai, com per exemple a Can Prat, que hi ha naus prou grans i prou petites, com per poder fer un centre d'aquest tipus. Molleta és un espai eh, molt densificat que no disposa tampoc de gaires espais eh, de dimensions suficients i creiem que en allà és un lloc eh, adequat. De fet, en el... Bé, ens hem estat mirant també el pla d'ordenació urbanística i hi ha un article, que el 131, que defineix els usos dotacionals. Uh -huh. I dins d'aquests usos dotacionals hi hauria l'ús religiós, que textualment diu que compren les uh -huh. activitats de culte que es desenvolupen en edificis locals oberts uh -huh. del culte, col·lectiu, inclou temples, esglésies, capells i altres similars. Uh -huh. I llavors també hem estat mirant en els plànols de, del POM, que hi ha una sèrie de claus que admeten aquest ús, us, els usos dotacionals, que són la clau 11, que seria la part del, del nucli no antic, no sé si m'equivoco o corregim, no, no ho o? La zona suburbana, que és les, la clau 12, que són edificacions eh, sobre bueno, el, barri, el, el barri del centre, Sant Rosa, Estació de França, Estació de Santa Rosa... La clau 13, zona d'eixample, i llavors altres zones amb la zona de la clau 14, que són blocs mm. plurifamiliars i tal. Vull dir que, de fet, a l'interior de la població hi hauria, legalment, eh, es podria instal·lar un centre de culte. passa com que m'imagino que el problema que hi ha és un problema de, no, de que no hi ha en aquestes zones, no hi ha un local, local suficientment grans com per admetre aquests... Els, sí de comunitats, fet, no? el, us estava dient el problema no és només que el planejament ho permeti o no, sinó que l'espai ha de tindre doncs unes mides adequades per exemple la clau 11 de què estàvem parlant, és tot casc antic de fet és eh, carrer Portugal i entorn de, de l'església bàsicament, ja senzillament no existeix cap local més gran del que té cada una d'aquestes comunitats per separat en aquests moments, i en un futur eh, ho dubto Aleshores, un eh, pot fer una cosa o encaparrar-se amb que avui està en un lloc, hi hagi espai, no hi hagi espai, o passi el que passi, o buscar una alternativa. Aleshores, en aquestes claus que vostè defineix, efectivament és possible eh, l'ús religiós, però no és possible trobar un espai que compleixi els requisits que ells eh, necessiten o almenys si ho entenen. I aleshores, o es busca una alternativa o, bueno, estarem tota la vida esperant, doncs que, per exemple, en el carrer Portugal o a l'entorn de l'església, si parlem de la Clavonza, hi hagi un espai, pues, no sé, de mil metres quadrats com a mínim, perquè si no, eh, no hi caben la suma de, dels dos espais que tenen el carrer Sant Ramon i el carrer Diputació. Perquè vostès sempre plantegen que les dues comunitats ja han d'anar plegades. Bé, bueno, això és una cosa que ells havien plantejat inicialment alguna vegada, i en tot cas, sense entrar en detall, diguem-ne que majoritàriament sempre ho han plantejat així, encara que hi ha hagut moments de tot, perquè no sempre les dues comunitats tenen la mateixa opinió sobre, sobre aquesta i altres qüestions. Llavors, també la, la zona aquesta de, de Can Prat, ens consta que ells també, tant una, una associació com l'altra, n'està mirant, i una mica la queixa era que, que els accessos estan, no estan prou prou ben ben acabats. Hi ha, hi ha llocs que, la, que no hi ha voreres, i la, també l'enllumenat, que no no estava, clar, hi ha ja manca d'enllumenat també, tenint en compte que, clar, ells són com, és una comunitat que tenen cinc plegaris al dia. La primera de bon dematí és just abans que sortia el sol, que en el, en, en, a l'hivern estem parlant de quarts de set del matí, però que a l'estiu estem parlant dels les quatre del matí. I, clar, tot això es va allargant. I una mica la queixera que és, la que tenien ells era aquesta, no parla perquè em consta que ja han vist locals que estarien que es, algun local que, que potser estarien, estaria adequat però el problema que tenien era aquest i llavors també la distància la distància i també la infraestructura del, de urbanística de la zona el sentit aquest de que manquen voreres, de que no hi ha prou de il·luminació Primer, qüestions. el polígon de Camp Prat és un polígon que, que per diferents raons està pendent de, de, de reformes. De fet, en aquests moments, per exemple, s'està acabant d'enderrogar tot l'espai de la teneria eh, que va ser declarat amb ruïna fa uns mesos i més. Ara, també quan un planteja eh, les coses, és a dir, la primera pregària, eh, quantes persones van a la primera pregària? Jo, si, jo diguem-ne que les del carrer de Diputació, que són les que, diguem-ne, puc veure, doncs dues, tres, quatre... Jo, jo he anat un parell de vegades, eh, com a observador. Mm, i... Jo és que des de casa veig la llum, si em permés, Des de casa meva, obren la llum mm -hmm. i fins fa quatre dies, que hi havia cortines i es veia quantes persones hi havia. A les quatre, al d'aquí, ben poquetes. Jo he a, he és el divendres. fa cosa d'un mes amb una, hi havia, home, no hi, havia, no, hi havia una multitud, però 30 persones hi eren. Doncs, eh, doncs, si hi havia 30 persones, doncs hi havia 30 persones. Jo crec que habitualment, no sé si és perquè havien quedat amb vostè no, habitualment no hi ha 30 persones. Però certament, per exemple, aquesta és una de les raons que és difícil que, que, que un espai més gran a sota d'un bloc de pisos pugui funcionar que a les quatre del dematí, doncs, en lloc de 60, se n'assumptin 125 eh, a realitzar doncs, la, la pregària, la primera pregària. Eh, això ens porta necessàriament eh, que si anar amb espais a comptar aquesta activitat no produeixi molesties en el marinat, i està clar que si s'han de regrupar les dues, que poden fer-ho o no fer-ho totes maneres hi ha hagut diferents moments al llarg d'aquest any unes vegades d'aquests anys eh? la proposta era unificar i altres, i altres vegades on hem tingut discrepàncies però en tot cas si a Camp Prat s'hi doncs, acaba ubicant s'arreglarà doncs, el que es pugui es millorarà el que es pugui uh, millorar que Can Prat té alguna dificultat sense cap mena la dubte hi ha algun espai d'aquestes dimensions, uh, dimensions adequades dins de la ciutat o de, de la part més urbana doncs jo crec que no uh, i, aquesta, i això és el que hi ha no, no hi ha en principi més que un espai de mides determinades i en tot cas l'ús de l'activitat com qualsevol altra activitat a part de complir la normativa d'activitats perquè quan estan parlant de concentracions de persones hem de parlar de sortides d'emergències, etc doncs no ha de produir doncs, molesties en el seu entorn, com qualsevol altra activitat Molt bé, senyor Garzón eh, de tota manera, vostè estaria disposat a tornar al programa amb, dos, amb aquests dos representants de les associacions, parlar-ne d'una manera distesa i cordial? Cap eh, problema Més deia que el contrari doncs molt bé, moltes gràcies, senyor Garzón, i, i bona nit. Bona nit. Molt bé, doncs, després de l'entrevista amb el senyor Garzón entrem al bloc de recomanacions. Uh, avui farem una cosa que no hem fet mai, que és recomanar-vos una, una pel·lícula. És una pel·lícula que no la vam descobrir nosaltres, sinó que ens la va ens, ens parlar la Mònica de Camp de Santa Perpétua, que ens consta que, que ens escolta sovint. I es diu Le Grand, Le Grand Voyage. És una pel·lícula franco-marroquina de l'any 2004, Uh, dirigida per Isma Ferruqui, que és un director d'origen marroquí, també, i que és una, bueno, tracta d'un pare i un, una família marroquina que viu a França i que el pare li diu a un dels seus fills que just en el moment que està a punt de, de fer els exàmens per accedir a la universitat que, tant sí com no, l'ha d'acompanyar en cotxe a fer Meca, a fer el haig, que es diu que és, bueno, és la Meca que és un dels cinc pilars de l'islam. El fill li senta com una, una galleda d'aigua freda, això perquè li trenca tots els seus plans, però els dos va, va, amb un cotxe van des de França fins a la Meca, fins ara s'ho ha dit, recorrent tota Europa, uns més de 4.000 quilòmetres, i, bueno, i durant tot el trajecte doncs, es fa evident una mica la, aquesta manca de comunicació entre dues generacions molt distants. No? El, el pare, que amb unes a uh, sentir religiós molt, molt, molt, molt profund i el fill que ja bueno, totalment occidentalitzat i que vaja que el nou sent l'Islam com la seva, la, la seva religió. És una pel·lícula molt interessant. Les dues interpretacions d'ells, el, el fill és, és, és l actor, un actor que es diu Nicola Casallé i el pare Mohamed Mast, fan unes interpretacions molt contingudes però molt expressives. I també té la, té la gràcia doncs, que tu pots prendre com una pel·lícula de, de viatges, no? perquè et va recorrent tots els països europeus, des de bueno, els països de Iugoslàvia, Turquia, eh, el nord d'Itàlia, llavors ja, que, Síria, Jordània, fins a, arribar, fins a arribar a la Meca. I bé, és una pel·lícula que fa anys que va estar rodada, ja us hem dit el 2004, però que també es pot trobar doncs, en alguna biblioteca o qualsevol videoclub. I ara la Neus, avui que ens portes, Neus? Avui es porto un tema que a mi personalment m'agrada molt, que és d'un grup que es diu Nash Marrakech, que es va fundar l'any 91, amb l'intenció d'interpretar d'una manera respectuosa, però al mateix temps actual, la tradició dels pobles guana, que són els antics esclaus i immigrants procedents de l'Àfrica subsahariana, que van ser portats al Magret pels àrabs durant l'edat mitjana. Llavors, aquests pobles mantenen encara avui en dia un dialecte molt peculiar i estan, estan organitzats en confreries que realitzen uns rituals de tipus curatiu que són molt curiosos d'investigar i de, de, de parlar-ne potser un altre dia, en un altre moment. Els fundadors de, del d'aquest de, grup de Naix Marrakech són eh, un, un cantant bueno, especialista en mandolina i lleut, i amb música popular andalusi que en diu, de sobrenom es diu Xèrif. i llavors també eh, Abdelhalil Kotzi, que és cantant eh, d'origen d'Anawa, i aquí s'hi va afegir posteriorment el eh, que es considera avui en dia el mestre més jove de tot el Marroc, que és Abdelazit Arradi. El grup es dedica a la investigació del patrimoni naua i al mateix temps a obrir nous camins en direccions com el jazz o la música electrònica i músiques més, més avantguardistes. El tema que avui us proposo va en aquesta direcció de fusionar mm, la música popular amb eh, amb la música amb atros, amb altres tipus de música i és un tema que es diu Veina Lejuan, i que hi col·labora directament l'Homar Sosa, que és un pianista cubà, i llavors, clar, pot, pot sobtar una mica aquesta barreja d'instruments i de, de, de sons, però que Com és... L'Homar Sosa també, també ha col·laborat amb l'Orquestra de Barcelona, sí, que exacte, està acostumat sí. també de, Sí, de sí, però el, la fusió de tota tot, tot aquesta gent doncs dona, bueno, jo per mi dona un resultat que fa passar que, bueno, que és un enriquiment el fusionar entre tradicions mm -hmm. i cultures diferents. Eh, no si els seus gius sembla l'escoltem, no? no? Molt bé, després d'aquest tema preciós que ens ha proposat la Neus arribem eh, a la fi del programa us eh, recordem un cop més que ens podeu escriure en el nostre adreça de correu que és pastortuga .com. repeteixo pastortuga arroba gemil.com aquí podeu dir el que us... Home, tot no, tampoc perquè... no, cal. no cal, eh? però ens podeu suggerir coses, si us agrada el programa, si no us agrada, coses que podem corregir, us ho, ho, ho agrairem moltíssim. Eh, també ho recordem que el programa ha de passar-se avui dijous, a, a, a partir de quarts de deu del vespre, el podeu escoltar els diumenges a dos quarts de la tarda i que també tots els nostres programes estan penjats en la nostra pàgina de Facebook, que es diu Apas de Tortuga i bé, fins aquí el programa d'avui, Neus has d'afegir alguna cosa més doncs saludar a tots els nostres oients i, I que, que en, ens escriviu que, que ens que en... tornem a trobar el dijous vinent molt, bé, doncs, molt bona nit a tothom molt bona nit i fins dijous vinent